kívánok a Klubrádió zenés irodalmi műsorának mikrofonjánál Vári gyert köszönti Önöket. Ebben a műsorban, mint már megszokhat rá, kétről-hétre egy írót vagy egy költőt mutatunk be, aki magával hozza friss szövegeit, és megmutatja nekünk a zeneszámokat is, amelyek valamilyen okból fontosak a számára, vagy csak kedvesek a szívének. Mai vendégünk Körösi Zoltán író, forgatókönyv, író, dramaturg, és nagyon nem mellesleg korábban, hosszú ideig nagyon fontos rádiós is. A mai adásban vele beszélgetünk, elsősorban bár nem kizárólag, az irodalomról, illetve az ő életművéről, úgymond. A regényeidről azt szokták leginkább, vagy elsőként megjegyezni a a kritikusok elsőpről többségükben, és hát valóban kézenfekvő is, hogy nagyon szorosan összekapcsolódnak jellemzően ezekben a szövegekben a személyes élettörténetek, történetek, az úgymond kis történetek, az ország történetével, vagy ha tetszik, akkor a nagy történelemmel, a régióival, és hogy így személyes sokon keresztül mutatkozhatnak meg mondjuk közösségi jellegű traumák, vagy közösségi jelentőségű elbeszélések, szóval az, hogy mi történt velünk, mint közösséggel, Miért ennyire fontos neked, vagy hát ha jól érzek el, akkor ennyire fontos neked ez a szerkezet? Hogyan hatnak egymásra az úgynevezett kis és az úgynevezett nagy történetek, és miért kell ezt megértenünk, vagy a te érdeklődésednek többek között miért ez áll a homlokterében? Hát először is jó estét kívánok. Kicsit vigyorogtam, hogy szegény hallgatók két ilyen erősen nazális náthás embert fognak itt hallgatni, de hát lelkük rajta. Hát a dolog nem az én találmányom, amire kérdezel természetesen, mert a felvilágosodás óta a regényírási technikák egyik jellemzője, ugye a kis ember, aki a nagy történelem forgatagában nem veszi észre, hogy a vaterloi csata zajlik egyébként mellette, ugye egy közismert mondjuk. De az egész tulajdonképpen már akkortól fogva úgy gondolom, hogy elsősorban megszólalási, hitelességi probléma. Amit én úgynevezett írólvasó találkozókon néha úgy szoktam megfogalmazni, hogy egyikünk sem a történelemben él, tehát nem a történelemben kellünk fölreggel, jobb vagy bal lábban, nem úgy isszuk meg a kávét és nem úgy verjük be a lábunkat az ágylábába. Erről beszéltem elnézést, hanem a hanem a saját hétköznapjainkba, És a saját hétköznapjainkon, mint, mint végtelen nagyságú rétegek ragozódnak a történelmek, de az ember nem arra van kitalálva. Hogy a, a történelemben tudja magát. A történelem az nagyon-nagyon kivételes, epifanikus pillanatokban képes arra, hogy történelemként mutassa meg magát a jelen időben, egyébként múltban szokásunk, és hát ezért kézenfekvő egy prózaíró számára hitelességi, a mondat szempontból, hogy, hogy az emberek kis emberek, kis történetein keresztül, mint egy különös lencsén keresztül mutassa meg azt, amiről egyébként beszélni akar valójában. Ami hát mi vagyunk, ezt jól fogalmaztad meg, a, a mi, mi társadalmunk, a mi létezésünk. Az azért mégis vagy ha egyébként nem tudnák, akkor tebbek között a te szövegeidből is jól tudhatjuk, hogy abban a tekintetben valószínűleg különös volt az elmúlt század, és van rá esély, hogy ez is különös lesz, hogy, hát, hogy az átlagosnál, ha van ilyen, ez nyilván értelmetlen a történelm, hogy az átlagosnál többször tűnt úgy, hogy nagyon közvetlenül mutatkozott meg a, a történelem nem utolsó sorban, abban a látványos formában, hogy mondjuk lőttek. Igen, e, de gondolj ez... bele, hogy, hogy egyébként a köztes csak az elmúlt száz évet nézett, hányszor ünnepelték egyébként a végre megjött a végleges béke állapotát is, hiszen ez éppen annyira hozzátartozik. Most hát azért leginkább kétszer, vagy legfeljebb háromszor, nem? Tehát 14-ben, 45-ben, meg 89-ben. igaz, de közte meg ö, nyilvánvaló volt, hogy soha többé nem történhet ilyen, hiszen az ember nem lehet olyan abszurd, és, és végletekbe boruló, és olyan felfoghatatlan lény, hogy még egyszer világig és csináljon. Csak hát lehet. Világosan, tehát hogy hogyan, mert hogy ez mintha érdekelne, és aztán abba hagyom azt, hogy ezen kattogok. Tehát, hogy mintha az különösen érdekelne, hogy... Hát, hogy mi történik olyankor, amikor aránylag szokatlan módon, hirtelen csak a legközvetlenebb módon szembesülsz az úgynevezett történelem jelenlétével? Hát persze, hogy érdekel a, a prózaírásnak az igazi kérdése, az idő adagolásának a kérdése. Ugye, aki, aki azt gondolja, hogy arra különös cselekedetre szánja el magát, hogy mondjuk egy-két évig ül egy asztalnál, most már ugye nem írógépnél, nem laptopnál, vagy fekszik az ágyán, ezt így műhelytitkot kell. el. Az, azért, laptoppall a laptoppól a hazolében. A laptoppól dolgozott, igen. tehát ti Igen, mm. igen, igen. Hát már rég. Uh, tehát a gr a különös cselekedetre szállja el magát, az természetesen nagyjából valamit képzel a tól igon belül, és valami fajta képzete van. Az igazi prózai kérdés, hogy ebben a vázlatban, ebben a, ebben a szivárványszerű valamiben uh, hova kerülnek azok a pontok, amelyek az olvasó számára megfoghatók. Tulajdonképpen a mondat is az időben létezik akkor már, és persze a regény is. Ugye van, nem akarok én most itt nagyon este kétnátás embert megfektetni, de van egy, egy számomra nagyon-nagyon fontos mondás, ami úgy hangzik, Ágostontól származik, Szent Ágostontól, hogy nem az időben, hanem az idővel teremtette meg Isten a Földet, és ez a prózaíróra is érvényes. De én biztatnám, hogy a további regény-elméleti fejtegetéseket se ki. Őszintén, a nem sokára sor is kerülhet, akár erre is folytatjuk innen majd a beszélgetést, miután meghallgattuk az első választott zenéjét vendégünknek, Chad Baker-től a Look for the Silver Lining című dal. Azt szeretem. the silver lining, whenever a cloud appears in the blue, remember somewhere the sun is shining, and so the right thing to do is make it shine for you a heartful. Of joy and gladness Will always banish sadness and strife So always look for the silver lining And try to find the sunny side of life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 a mai adásában továbbra is természetesen Körös Zoltán író a vendégünk, és noha azt ígértem, hogy nem fogok ugrálni a történelmen, ezt megint nem fogom betartani, mint ezt már szintén megszokhatták, de amit most kérdezni akarok, az azért kicsit más, hogy azt érteni vélem, hogy milyen a viszonya, úgymond a, a regényirodalomban egyfelől és nálad másfelől, a kicsi és a a nagy történelemnek, de mit nyerünk azzal, hogyha amit például a legutolsó regényedben is teszel a szívlekvárban, hogyha ezt akár több verzióban újra meséljük a személyes sorsokon keresztül a közösség történetét, könnyebb lesz, inkább megértjük, inkább el tudjuk felejteni, inkább meg tudjuk bocsátani. Miért érdemes történeti tárgyú fikciót, regényt írni? Mire jó, mit nyerünk vele? Mire jó neki írni, mire jó nekünk olvasni hát, szerinted? Hát, nézd, én a hogy az olvasónak mi a jó. Ezt szoktál ilyeneket olvasni, <síns> nem? <síns> Erre sem válaszolok. Okay. <síns> nem szoktam egyébként, nem vicceltem. Tényleg szoktam. Azt tudom, hogy én mit akartam ezzel. És én, én nagyon erősen arról akartam beszélni, hogy, hogy milyen érzés lehet itt élni ebben a Pannon vagy Kárpát-medenszei, vagy nem tudom, milyenek nevezem. Vidéknek, és ezt én azért tágan értem. Tehát a, a minimum a, a Galiciai vidéktől Triestig, és minimum Bécs-től e, és, és nekem meggyőződésem, hogy arról a, a létezésről, ami ebben a különös mixtúrában itt körülbelül két-három évszázadra visszanyúlóan feltárható, minden, minden képzelődésünk és, és nekünk tanított dolgok ellenére nem a romantikus nagy beszédek, nem a, a nacionalizmussal, meg érzelmekkel átitatott nagy, pátoszos lötyös indulatok, hanem igenis a kafkai, a rabáli, a svejki, a haseki, örkényi beszéd az, ami maradandót állít. Féljét és essék. én nem azt mondom, hogy ezek értékesebb irodalmak, ebben most nem mennék bele, hogy mi érték, mi nem érték, de azt igenis mondom, hogy ennek az életnek a szerkezetéről a groteszk, az abszurd, amiben élünk, az sokkal többet elmond, mint a pártos. Most ja, azt egyszerűen muszáj megkérdezni, hogy az, ami ebben a régióban, ez ki is derült többek között, specifikus volt az ugye a multikulturalizmus, Én ahogy igaz. említetted például Én ugye igaz. a jeles Prágai Német szerzőt, aki a Igen. világirodalom egyik legnagyobbja volt a kafka hogy meddig lehet esetleg nem hiszed, úgy, hogy ez eltűnt. Ugye nem utolsó sorban eltűntek a németek jóformán teljesen ebből a régióból, jóformán, hát ugye más nem mondják, ugye például Csehszlovákiából a második világháború után, Lengyelországból és itt tovább, később Romániából eltűnt mintnek a zsidók, ugye az utódállamokban például a magyar kisebbség folyamatosan fogy, hogy hogy meddig tartható fönt az, ami ennek a régiónak többek között a specifikuma volt akkor, ha egyszerűen meg fog szűnni, vagy nem <coughs> csökken a multikulturalitása, tehát lesznek a 22. században olyan regényírók, mint te. Tudom, hogy ez nagyon sok mindentől függ ezen kívül, is, és a bárnag se tudja, de mégis mit gondolsz? Hát a kérdésed első felé azt tudom válaszolni hogy ez egy súlyos veszteség történet ez nem kérdés Ö persze most még itt ülünk te a, a zsidó felmenőiddel, én a horvát felmenőimmel, akiknek egy része egyébként szintén a zsidóág is volt, stb. stb. Itt ülünk, mint magyar emberek, és beszélgetünk. És ennek a Kárpát-medencének ezt mindenki tudja. Ez volt a, a csodája. Ezek a kivonások, veszteségek, súlyos áldozatok, ezek nem visszacsinálható dolgok, és a magamfajta regínyíró természetesen a történe át, mint metaforákon át értelmezi mindezt a veszteséget a nyelvben is egyébként természetesen, és nem kértéses, hogy, hogy ezek nem jóvá tehető veszteségek. Hogy lesz-e ennek ilyen típusú folytatása, azt hiszem, hogy nem. És a jelenben egyébként mindaz a, mindaz a tulajdonképpen irracionális félelem és bizonytalanság, ami uralja a hétköznapjainkat, azt szerintem így gyökerezik ezekben a veszteségekben Éppen azért egyébként, mert ezek kibeszéletlen veszteségek. Szerintem ennek a, a magyar, és ezt most nagyon-nagyon átfogóan értem, a magyar társadalomnak a legsúlyosabb trómája, hogy, hogy itt körülbelül egy olyan 6 hét, minimum 6 hét, sőt több generáció óta a kibeszéletlenség az a túlélési stratégia, ami uralja a, a családok fenntartó ösztönét. Ugye az egyik előző regényemhez Nádas Péternek egy, egy szép mondatát kaptam tőle ajándékban Mottoul, ami úgy szól, hogy ezen a vidéken a következő generációkat túlélésre nevelni, vagy, vagy életre tanítani, ez két különböző dolog. És hát sajnos ebben élünk, mint máig. Pontosan tudjuk. A kettős beszédhadománya, a túlélési technikák hagyománya, a külső és belső valóság megkülönböztetése, ezek mind-mind az iróniának, az abszurdnak, a grotesznek a, a elemi sajátosságai. Úgy is mondhatnám, nem túl szellemes fordulattal, hogy Kafka minimum annyira közöttünk van, mint amikor a harsogó nevető barátai előtt felolvasta, az egyébként nem viccesnek szent szövegeit. Nos, Némi zene után folytatjuk, nyilván nagyon adódik, hogy mivel. Természetesen, amit most hallani fogunk, az szintén a vendégünk izoltán Zoltán választottán Antonio Vivaldi nullai Mondopaxi szere című művét hallgatjuk meg Jane Edvarddal. <Szorítan> És Zoltánnal folytatjuk a beszélgetést a mai belső közlésben, és nem sokára külön kitérünk a választott zenékre is, miután egy kicsit beszélgettünk Szívesen. a köszönjük a legújabb könyvedről, a már említett szívlekvárról. Ebben a friss regényben egy orosz asszony sorsában tükröződnek magyar figurák történetei, és viszont miért éppen, miért éppen ezeket a tükröket választottad, hogyan viszonyulnak egymáshoz? Ők. Hát, mit, mit, mit mutat uh, meg valami egy orosz történetben, ami egy magyarban legalább Legalább háromféleképpen el tudom mondani ezt, úgyhogy így kezdtem nem összekeverni. Legalább olyan, kettővel uh, tisztelj meg minket. Uh, ugye a regény hogyha most egy ilyen vulgáris leírást akarnék adni, tulajdonképpen úgynevezett két szálon működik. Az egyik szál, hogy említetted, egy, egy gigantikus orosz történet. A gigantikust azt a szószoros értelemben mondom, mert egy 150 év kiterjedésére visszamenve egy, egy elképesztő sors kavalkáddal egy olyan orosz családnak az élete, akiknek az egyik ága ennek a bizonyos völgynek, Luda nevű mondjuk így hősnőnek, az apai ágon cárválasztó bolyárok voltak a szülei, tehát a legmagasabb bolyári rendhez tartozó igazi orosz arisztokraták, illetve baltikumi német bárói család. A másik ágon, az édesanyja felől pedig a legmuzsikabb muzsiko. És hát 1917 után találkoztak, és tulajdonképpen ez a sors, ami, ami a baltikumtól, a szibélyt számüzetéstől, a, a kaukázusi részbányáig, forradalomtól, világháborúnát, sok mindenig tart. Némi, némi kis túlzással, afféle ajándékként került az én kezembe, egy orelhisztorira akadtam magára arra a hölgyre, aki ennek a családnak a sar és elmesélte. Nem szeretnél, illetve, vagy feljogosítva elmondani hát ez egy nagyon különös, ez egy, ez egy csodálatos asszony, 85 éves, Budapesten él a Pozsonyi úton, és teljesen véletlenül egy közös ismerősünk révén, nem mondom el, hogy Sándor Erzsinek hívják, akadtam össze ezzel a hölgyel, aki megtette nekem azt a szívességet, hogy aztán sok-sok órán át ültünk együtt, és elmesélte a fantasztikus életét. Az már más kérdés, és ez nagyon különös történet, hogy a történeten kívüli történet, hogy hogy egyébként egy csodálatos műveltségű poliglott hölgy, aki irodalom történet, tehát az irodalomhoz és a fikcióhoz egészen speciális ismeretanyaga és tudása van. Tulajdonképpen a, a saját történetét, és hát mindig így vagyunk, mind elgyengülünk, ugye nem, nem vagyunk képesek a saját történetünkre történetként nézni, sőt, hát ami éppen itt a mi vidékünk az egyik legnagyobb problémája az embereknek, hogy nem csinek tisztába az, hogy mi az ő igazi saját történetük. Ő ezt tudta, de mégis elgyengült, amikor készen volt. Elmesélte, és aztán értem, hogy visszakapta tőlem, akkor nagyon érdekes volt, remélem, hogy ezzel nem bántom meg most őt, hogy nem volt képes igazán eltávolítani Magát. Ugye ezt úgy szokták mondani filmesek, írók, hogy a, a forrás elmondja a történetét, és aztán számon hogy na de hiszen szőke volt az az ember, nem barna. Természetesen ő nem így viszonyult hozzá, de, de azt a folyamatot, amit a, utána íróként én elvégeztem, azt nyilván másképpen nézte már. Ez a folyamat pedig, és akkor erről csak röviden két mondat, az volt, hogy ez a gigantikus bocsánat, orosz történet önmagában engem lenyűgözött, viszont egyre jobban izgatott, nem utolsó azért, mert ez a hölgy egyébként 62 óta Magyarországon élt, és elkezdett érdekelni, hogy abban a, abban a birodalmi, peremvidéki létben, amiben mi vagyunk kettő, minimum kettő birodalom között, vajon milyen, milyen tükröztetéseket, milyen megfeleltetéseket és kérdésválaszokat lehet adni arra a nagy sors halmazra, amit én tőle kaptam. És tulajdonképpen azt értettem meg, hogy, hogy ha én a a magyar létezés igazi dilemmáiról akarok beszélni, akkor, akkor beszélnem kell egy zsidó sorsról, egy, egy szerb horvát sorsról, egy német sorsról, egy, egy magyar-paraszti sorsról, úgyhogy ezek a sorsok egymásba fonolnak. Úgyhogy ebben a történetben, mielőtt itt bárki halálosan, komolyan venne engem, az történik, hogy van egy bizonyos család, akiket magyar családnak hívnak, nem túl szellemesen, de beszélő módon. Mindenki magyar Sándor ebben a családban, és ennek a Magyar Sándor nevű ötgenerációs családnak a harmadik generáció egy nagypapa meséli el a család valós és nem valós történetet az unokájának, Magyar Sándorkának, mert azt szeretné, hogy Magyar Sándorka végre kimozduljon abból a pici létből, amivel a tornasor végén áll az iskolában, már pedig mint tudjuk, ugye mindannyian tudjuk, hogy ha valaki a valós világról hal történeteket, az nem maradhat változatlan. Úgyhogy Magyar Sándorka 240 cm-re nő, úgyhogy óvok minden olvasót egyébként ettől a regény Igen, ezt azért valóban ne vegyék halálosan komolyan, ebben érdemes megfogadni körös Zoltán tanácsát, akivel nem sokára folytatjuk a beszélgetést, hamarosan egy felolvasást is meg fogunk hallgatni az egyik új szövegéből. Előtt te azonban, ha jól emlékszem, akkor Balok Az nagyon jó. Következik, és a románó kollégák, bocsánat, botóló, köszönöm, című szám hangzik el. Saspaška legendica Tajodi map badi kai Közlés mai adásában továbbra is, és hála Istennek még egy ideig, körös izoláni íróval folytatunk beszélgetést, és most már aztán tényleg mindjárt nem akarom tovább csigázni a hangulatot, az egyik új szövegéből fog felolvasni, és előtte már tényleg csak annyit kérdezek meg felvezetésül, hogy a magyar irodalomban egy ideig a történetet olyan bizalmatlanul kezelték, és ez az idő hosszú volt, tehát hogy mondjuk bő másfél évtized. Mindenképpen, és mintha ezt te soha nem hitted volna el, hogy a történetmeséléssel volna valami. Persze, Ugye nem is eken... volt így egyébként. Ez, hát ez, én... egy, ez egy kritikus irodalomtörténeti fikció volt. Eszterházi tiltakozott is sokszor egyébként, hogy a mondatban is történet van, és ez pontosan így van. Én azt gondolom, hogy egy, egy letett cipőben, egy mondatban, vagy egy életben egyformán történet van. Egyébként egyforma hosszan is lehet elmondani őket akár. Mégis azért az ember azt érzi, nem, hogy amiről részben a kritikusok beszéltek, részben talán egy-két író volt aki szintén elgondolkozott rajta, hogy az valahogy más. Tehát mondjuk az, amit Igen, Eszterházi és Garaci csinál, az, az más természetű próza, mint amilyet te csinálsz. Persze, persze. persze soha, nem gondol, soha nem csábított el, csak gondolatban. Az, amit beszéltek, soha egy pillanatra nem hitted el a kritikusoknak sem, hogy bármi is lehet abban, amit mondanak. Szóval volt szemernyi lelkifurdalásod is ebben az ügyben, vagy kétséged, vagy nem? Hát inkább vonzásnak mondanám, hiszen azért ők nagyon vonzó dolgokat csináltak és csinálnak most is. De de ha nem is azt mondanám, hogy nagyon gyorsan, de elkövetkezett az, amikor mint ahogy szerintem mindenki, aki alkot bármilyen bifajban, tisztázza magában, hogy miért is csinálja. És ennek szerintem sokfajta rétegzett válasza van, amiben az élvezet, az élvezet adni akarása ugyanúgy benne van, mint, mint bizonyos mesterségbeli megfontolások. És én, én úgy gondoltam, hogy egyfelől olyan szövegeket szeretnék írni, amelyek többeknek tudnak szólni azáltal, hogy nem biztos, hogy mindenki behatol egy-egy szövegnek a mélyebb rétegeibe. És szeretném, hogyha az én szövegeimnek lenne egy, egy olyan, ö, éppen a történet udvariassága megszólító ereje révén, ö, viszonylag könnyen megfogható rétege, ami, ami olyanoknak is adhat élvezetet, akik esetleg... Ö, Fogják, de nem tudják. Hiszen a sejtés mégiscsak a, a, a műélvezet egyik legnemesebb formája. Jó, azt hiszem, hogy ehhez semmi más nem fűzök hozzá felolvasást, kérünk legyen kedves. Olvast a szöveghez annyit, hogy, hogy nem teljesen új, elárulhatom azt a titkot, hogy népszabadságban éppen hozzátok készült, és igyekszem rövidről fogni, bár nem egy vidám történet. Indulás, ez a címe. Kora reggel volt még, legalábbis úgy tűnt, mintha reggel lett volna. Szürke volt a fény, meg sem mozdult a levegő, nyálkás köt feküdt az útra, a közeli házak körvonalat is, körvonalat is csak sejteni lehetett csupán. Öten álltak a buszmegállóban, vártak a buszra. Utoljára egy ballon kabátos férfi érkezett, belépett a buszmegálló sarkába, ahol az üvegről visszatükröződött a fénye, felpattintotta az árakat, diplomata táskájából elővette egy eldobható borotvát, lehajtotta a kabátgalériát, és az üveghez közel hajolva borotválkozni kezdett. Hallani lehetett, hogy a műanyag borotva éles herceg a bőrén négy húzás után a férfi leguggolt, és a lekapart borostát a busz megálló alj alatt kinyúlva a szögekként meredező fűcsomókra verte. Milyen hószag van, szólalt meg az egyik várakozó. Alacsony, füles sapkás, tömzsi férfi volt, zsebre dugta a kezét. Nincs is hó, válaszolta a mellette nő, Steppelt, hosszú kabát, a kezébe ruhákkal megtömött síkosszatyor. És ha nincsen hó, akkor nincsen szaga Lépések hangzottak fel a ködből, odaért a megállóhoz két fiú. Hátizsák lógott a vállukon, az arcuk kipirult a hidegtől, a hajuk vizesen lógott a szemükbe. Mikor ment el az előző? kérdezte meg az oszlop mellett átsorgó öregasszony. Vastag, fekete filces kendőt tekert magára, csak az óra és a szája látszott ki belőle. Nem tudják, mikor ment el az előző? Nem válaszolt senki, a füles sapkás kilépett az útszélére, hallgatózott. Szart se látni ebben a rohadt ködben! Kopogás hallatszott, majd a házak felől, vagyis onnan, ahol a köd mögött a házaknak kellett lenniük, feltűnt egy csuklyás kabátos szőke, vékony nő. Magas sarkú, cipzáros csizmát viselt, az kopogott. Megállt a bódi mellett, nem lépett be a bádok tető alá. Ez nem is köd. Suttogta a rácsos ülőkének támaszkodó fehér férfi. Közelhajolt az ott ülő fiatalemberhez, lehalkította a hangját. Láttam az interneten, hogy ez nem is köd. Ez valami egészen más. Azért intézték, hogy kiírtsák a magyarokat, meg tönkre a magyar mezőgazdaságot. Minek suttog? Nézett ferrál úgy is, hallja mindenki, amit beszél. Kuncogás hallatszott a kötből aztán három iskolás lány szaladta megállóhoz. Az egyik, telefon tartotta kezében, a fülhallgató egyik szára a másik, a másik vége a harmadik lány fülége, dugva A balonkabátos megint leguggolt, és a fémoszlophoz ütögette a borotváját. Húst akarok venni, szólalt meg a asszony, meg zöldséget is, holnap eljön az unokám. Gyökér nőtt a szívembe, érted? mondta, az a férfi, aki a járda szegénynél áts, meg se szólalt. Belekiabált a mellette álló férfi arcába, kitárta a kezét is szélesre. De rendesen, baz meg igaz, ilyen hosszú gyökér. Nyikorgás hallatszott, mintha egy filmlapot csiszoltak volna a másikhoz, majd egy babakocsit toló, alacsony, gömbölyű nő érkezett a megállóhoz. Tétován nézett körül, mire a többiek kicsit húzódtak, hogy helyet szorítsanak. Köszönöm, mosolygott rájuk a nő. Köszönöm, de jó nekem itt is. Lehajolt, a babakocsi az a takarót. Jöhetne már, jelentette ki egy férfi. Ugyan már, rántotta meg a vállát a másik. Ahogy mondtam neked, véletlenül behozta a műlábát is a szaunába, s ott az annyira felforrósodott, hogy utána meg nem tudta felvenni, engem kért meg, hogy vigyem ki, hűtsem le a hidegvizesbe, csak rajta ajta a papucsot, az meg leesett, amikor belemerítettem, így a lábbal próbáltam kiolásni, amikor a többiek bejöttek a medencéhez, ott álltam gatya nélkül a parton azzal a lábbal, amikor bejöttek. Még autók sem mennek, szólt meg hangosan egy kontyos nő. Amióta itt várunk, még egy autó sem mente, se, se ment el, a fehér arcú férfi kinyomakodott az iskolás lányokhoz, kiúszta az egyikük füléből a fülhallgatót, és belekiabálta. Itt várunk, értitek? Ezt vegyétek fel, rohadékok, hogy itt várunk. Hagy őket békén, lökte odébb egy bőrkabátos fiú, ne köcsög, mert leütlek. A felesége olyan volt, ha megérintette egy embert, azt mondta, akkor látta a gondolatait is mondta a busztábrázó táblánál áldogáló férfi. Nem mindett persze, csak amit az utoljára gondolt, de azt látta, mint egy képet. Oda ment, a alatt a balonkabátos befejezte a borotválkozást, bezárta a diplomata táskáját. Az is lehet, hogy már régen elment, mondta a kopogós csizmásnő. Ha olyan régen elment, akkor már jönnie kellene a másiknak. Milyen busz? kérdezte egy bundás asszony. Amire mi itt mind várunk. Hát én nem várok semmilyen buszra, csak láttam, hogy mindenki itt áll. Úgy főzte a pálinkáját, magyarázta a füles sapkás melletti férfi, hogy mindent belerakott, amit talált. de nem csak a gyümölcsöket, hanem mindent, amit mozdítani tudott, meg a könyveket, meg a cipőket is, mindent. A bódé hátuljától előre gyalogolt egy férfi, kiállt az út közepére, próbált átnézni a ködön. És mi van, ha hiába várunk? rászta meg a fejét. Olyan nincs, hogy hiába, szólalt meg egy tanárnő külsélyű asszony. Olyan nem lehet. Hószak volt, nem mozdult semmi, csak az emberek. Nem az számít, hogy mióta várunk, hanem az, hogy meddig még, jelentetik egy szakállas nagy darab. El is lehetne indulni, nem? kérdezte a füles sapkás. Hová a büdös francba? Mégis hová? Hát, várni úgy is lehet, hogyha elindulunk, mondta a szakállas. A balonkabátos, aki befejezte a borotválkozást, oda lépett a füles sapkás mellé. Én készen vagyok. Baromság, szólalt ki a bódéméjéről valaki. Minek kell menni egyáltalán? Mert van kötelesség is talán, válaszolta a kontyos nő. Na, ez még nagyobb baromság. Meg mert úgyse lehet maradni. Nekem aztán mindegy, aki akar, megy, aki akar, marad. Azért elindultak. Köd volt, nem lehetett, nem, nem lehetett látni már nemcsak a ki tudja, hol rejtőző házakat, de még az út sem. Olyan csend volt, hogy elnyelte a lélegzeteket, de még a lépések zaját is. Mentek előre, és csak sejtették, hogy mögöttük lassan útra keltek a többiek is. Hosszú sorban elnyúzva, elhúzódva, egymásba kapaszkodva gyalogoltak az emberek, nem láttak más csak, aki előttük járt, és azt, aki mellettük vagy a nyomukba lépkedett. Mint ha alkonyodott volna már, a szürke fényben alig vették észre, amikor elhagyta őket egy külvárosi busz, a hátsó lámpája piroslott fel egy pillanatra, aztán eltűnt az is. Quem calla, não é fadista quem cai, só é fadista quem caia. que ha aprendido basta cantar. első közlés vendége továbbra is körös Zoltán író, ez most már így fog maradni a műsor végéig. Az előbb pedig, ha minden igaz és jól állítom, akkor Amália Rodriguez. Tökéletes. Portugál, köszönöm szépen. Portugál énekesnő a Fáldú... Igen. című dalát hallottuk, természetesen ezt is vendégünk választotta. Most már érdemes beszélni arról is, mint említettem az elején, hogy te a közrádió nagyon fontos kulturális munkatársaként is is szereztél ismertséget, és hogy adódik a kérdés, hogyha valaki így néz rá például az irodalomra, úgy értem, hogy kulturális munkatársként, akkor, műsornak a <gül> akkor ha igen, a, és azt kérem, hogy ezt az öt órát másfélfertben legyen kedves összefoglalni, vagy két és félben, hogy, az, hogy mondjam, az milyen tekintet ahhoz képes, mint amikor szépíróként figyeli a pályatársait? Radikálisan más, és engem ez zavart is egyébként. Tehát ö, teljesen ö, lélekhasadásos állapotban voltam, mert egészen más dolgot kellett csinálnom egyik és másik valóságomban. Az fantasztikus dolog volt, hogy ugye az egy nagy és, és szabad szellemű rádiós műhely volt, és ott a, a magyarizalom legjavával lehetett dolgozni, a szószoros értelemben dolgozni és közreadni. Az más kérdés, de ezt nagyon csöndesen sugva mondom, úgyhogy a rádió hallgatók. Közül is csak az hallja, aki nagyon akarja. Hogy persze a legnagyobb magyar írókat sem biztos, hogy mindig jó megismerni egészen test közelből. Szerencsés esetben az írónál érdekesebb és jobb a műve. Maradjunk ennyiben. Jó, azt hiszem, hogy nagyon jól sikerült ezt az öt órát nagyon frappásan összefoglalnod. Még egy utolsó beszélgetésre az eddig elhangzott zenékről, illetve most elhangzó zeneszámról vissza fogunk térni. Amit most fognak hallani, az pedig a Gráncsó kollektíva feldolgozásában a Mindannyiunknak belsőségesen ismerős járom az utam című nota. Nóta. eljött a pillanat, amikor fel kell tennem az utolsó kérdést vendégünknek, Körösi belül. Igen, igen, tehát az utolsó nyilvános kérdést a mai este folyamán, és akkor most megkérdezem, amire mindig azt ígértem, hogy megkérdezem, és te szívesen válaszoltál volna rá, hogy ö, miért pont ezek, illetve, hogy hogyan alakult, alakult-e a zenei ízlésed, vagy viszonylag régen, hogy mondjam, állandó. Hát zajlik a azért ezek a zenék, van. mert amit szerettem volna hozni, arra azt mondta Márk, Pály Márk, a zenei szerkesztő, hogy ez kizárt Tudnélik, hát én beethoven zsúfoltam volna be mondjuk három óra hosszát, és ez valahogy neki nem tetszett. És akkor így előzhettem azokat, amiket mostanában nem annyira, mert mostanában csak Beethoven-t hallgatok. Mióta van mostanában? Hát három éve. Mm. De ezeket az ennélként nagyon szeretem, amik itt elhangoztak, és tulajdonképpen az életem pontjaihoz kapcsolódnak. Nagyon gyorsan elmondva a visszafelé menő soron, de Grand aki a magyar fridzszáznek a, a kortárs zsenie, hát szerencsére jó barátom, és nagyon sokszor léptünk föl, és szerepeltünk együtt, fogunk is nem sokára majd megint. Ámárián Rodríguez, a, a, a portugál fádúnak a, a klasszikusa. Hozzám nem áll nagyon közel a fádú, viszont éltünk a Lisszabonban egy évet, meg voltunk azóta sokszor, és hát nagyon csedbékerről szerintem csak annyit mondok, hogy csedbéker. Hát ez, ez egyszer nincsen. És Balogh Kálmáról meg azért mondok három szót, mert, mert aki a, a magyar cimbalom zenét a, a, az Olá, cigány zenétől, a magyar népzenétől, a trák-illír népzené összeolvászlással ilyen zseniális muzsikát csinál, hát ez egyszerűen elképesztő, és ez a lemezük, ez a románokok eló, ez szerintem az elmúlt 15 év egyik leg, legelképesztő lemez, ez fantasztikus dolog. Nagyon szépen. Köszönjük azt is, amit elmondtál, meg azt is, amit megelőzőleg elmondtál. És amit még elmondtam volna. <gül> biztosan lesz rá alkalmunk. A mai vendégünknek, tehát Körös Zoltán Írónak nagyon szépen köszönöm, hogy eljött itt volt nálunk, és felolvasta a szövegét, és elhozta magával a zenéket is. A technikus burger Lajos a szerkesztőpályi Márk volt. Az ő nevükben is köszönöm szépen a figyelmüket. További szép estét kívánok, várj egy hallottál. hallott. is köszönöm szépen. Klubrádió! A beszélgető társ. Ábel áram, ábral áram.